עמרם ויצהר, וחברון ועוזיאל, ושני חיי כחת, שלוש ושלושים ומאת שנה. ובני מררי, מחלי ומושי. אלה משפחות הלוי לתולדותם. ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו, לאישה, ותלד לו את אהרן ואת משה. ושני חיי עמרם,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 The يá e لاi u